d'Esquadra han detingut un veí de Barcelona quan intentava robar en una entitat bancària a Sant Andreu. El jove detingut estaria imputat per quatre robatoris més en oficines bancàries, també de Sant Andreu. La quantitat de diners robada puja als 17.430 euros, una quantitat certament gens més impreable i més tenint en compte el temps que corren. El detingut va entrar a l'entitat amb una arma de foc i va sortir de l'oficina sense el botí després de ser retingut per dos ciutadans a l'interior de la mateixa oficina. La policia catalana va rebre un avís i el va detenir després de fer una recerca per la zona. Aquest robatori podria estar relacionat amb quatre salts més en oficines bancàries a Sant Andreu. En aquests casos, l'autor s'ocultava el rostre i intimidava els treballadors amb una arma blanca o una arma de foc. L'atengut ja ha passat a disposició judicial. Mm, hem de dir que derobatoris i atracaments malauradament se'n produeixen cada dia a tot arreu. El que hem de lamentar és que aquest noi, a l'hora d'actuar, se li notava que no era un expert en l'art de sostreure diners. És més, podríem dir que es tracta d'una víctima de la crisi actual per la qual estem passant i amb això doncs, no estic escusant el lladre. Tot el contrari, ha fet una malifeta i per tant l'ha de pagar, com tothom, i esperem que fets lamentables com aquests no es continuïn reproduint o la, no o la nostra societat està abocada al fracàs. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM, això és tot un poble, qui et parla i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs comencem un nou programa ara a, aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i ho fem acompanyats de la Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Bon dia. I també de l'Anna... Mm, sí, de... La presa. L'Anna Presa, sí. Hola, Bon dia. Bon dia.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 I comencem parlant dels veïns de Sant Andreu que reclamen més detalls de les obres del centre sanitari. Els membres de l'Associació de Veïns de Sant Andreu-Nord Tramuntana asseguren que estan escarmentats de tractar amb l'administració, per això volen seguir estretament les diferents millores que es duen a terme al districte. Al mes de gener van enviar dos precs a la regidora del districte, Gemma Mumbru, i al nou conseller de Salut, Boi Ruiz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 però temen que aquesta adjudicació a la que s'han presentat més de 240 empreses perjongui encara més l'obra, que recorden, porta ja més de 5 anys de retards acumulats. Els que també porten retards són els veïns que, del Bon Pastor que estan molestos pel retard en l'obertura de la residència d'aquest barri. Els veïns esperen amb impaciència la inauguració de la residència per a gent gran del Bon Pastor.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 I continuem parlant de Sant Andreu, ja que disposa de 1.554 places gratuïtes d'aparcament provisional. El programa d'implantació de places d'aparcament temporal en superfície impulsat pel districte pretén donar resposta temporal a la supressió d'aparcaments fruit de les actuacions de reurbanització de carrers amb l'objectiu de prioritzar la seguretat i accessibilitat dels vianants. A principis d'estiu del 2009, el districte de Sant Andreu va a iniciar un pla de aparcaments amb el doble objectiu de buscar zonas sense ús en el espai p público per tal de convertirlas en aparcament y de transformar aparcaments en cordó a semibaía y així guañar el doble de plazas. Estas actuaciones han aportado una solución ni que sigue transitoria. a las necesidades existentes entre el acabament de las grans obras no permit anar habilitando aparcaments definios. Aquestes millores a l'espai públic, diu la regidora del districte, Jean Mamumbru, han suposat pèrdues en places d'aparcaments. Ho hem sentit dir als veïns i veïnes en tots els consells de barri. Ens ho han explicat les diferents associacions de veïns i així ho ha recollit la pròpia enquesta de serveis municipals. Per aquest motiu, a meitat de mandat, vam encarregar un pla d'aparcaments provisionals que donés solució a, la, a aquesta necessitat d'aparcament i que ha acabat sense un gran èxit. Doncs el pla d'aparcaments, iniciat l'any 2009, ja va permetre posar en serrell 622 places gratuïtes aquell mateix any i a hores d'ara, com a fruit de l'ampliació del pla amb noves actuacions, el districte té funcionant, tal com hem dit abans, un total de 1.654 places distribuïdes en 21 zones que comprenen la major part del, dels barris de, de Sant Andreu i s'han distribuït doncs en solars municipals, en solars de tercers, en calçades amb estacionament no permès, en calçades amb estacionament permès en cordó. Després també podríem parlar d'altres mesures que s'estan posant en marxa per part del districte i de les quals s'ha doncs, de dir que l'aparcament al districte de Sant Andreu ara mateix, segons la regidora Gemma Mombro, no és un problema sense solució. Per exemple, arran dels bons resultats per a la implantació de l'àrea verda del barri de Naves es va, es va decidir introduir-la també a Sant Andreu i ara ja està en estudi la de Sagrera i la de Congrés Indians. A començaments d'any es va inaugurar l'aparcament soterrani de Trinitat Vella amb 118 places i està en construcció el de casernes de Naves amb més de 200.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 Doncs l'Ajuntament ha decidit modificar el projecte de la plaça de la Guineu després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi anul·lat el Pla de Millora Urbana entenent que un canvi de volumetria com el que s'havia projectat s'havia de fer amb una modificació del Pla General Metropolità. doncs ara hem de parlar de les conseqüències que va tenir les pluges d'ahir a Sant Andreu. Entre las sortidas de los destaca la actuación a la xarxa ferroviaria de Rodalías de la Sagrera. Al la voluntad de un cuarto de cinco duna del migdía se interrumpía la circulación de los trens de las líneas R2, nord y R11, para acumulación de a las vías. Concretamente, la circulación es va tallar entre las estaciones del Clotaragó y San Andreu comtal tal. La circulación se va a poder restablir con el servicios regulars a dos cuartos de tres de la tarde i esperem que avui doncs, no es mantingui tal i com està ara en aquests moments, que no plou, no sigui que hem de patir d'altres conseqüències, també. Doncs ara parlem dels Jocs Florals Escolars de Sant Andreu, que precisament comencen avui. Avui comencen els Jocs Florals Escolars de Sant Andreu, amb una conferència amb el nom Els Escriptors ens ensenyen a escriure, a la sala d'actes de l'Escola Pegaso, al carrer Dublin 515, la conferència anirà a càrrec d'Anna Díaz Plàja, professora de la Universitat de Barcelona. I també hem de parlar de la sessió informativa sobre la caserna de Navas. De Demà dijous, a 2 quarts de vuit, al casal de gent gran de Navas, al carrer de Sant Antoni M. Claret, xanfra amb el carrer trinxant, durant la sessió oberta a tot el veïnat es parlarà dels equipaments previstos a l'antic espai de la caserna de Navas, projecte educatiu de l'escola Bresol nou centre cívic, com accedir als habitatges amb serveis i per a joves que s'hi sí, construiran. Vine i participa. Molt bé, doncs també hem de parlar que es posen en marxa noves línies d'autobús. Les primeres línies que es posaran en marxa durant el segon semestre d'aquest any són les horitzontals H2, que enllaçarà Besòsco i Blanc amb Amadeu Tourné i l'H5, que va des de zona universitària fins a Fabra i Puig a Sant Andreu. La posada en marxa d'aquestes línies de Redbus comportarà que se suprimeixin algunes línies convencionals que fan recorreguts coincidents amb la xarxa de bus express. L'AC2, per exemple, coincideix pràcticament amb el recorregut que fa l'actual línia 56. Per això, quan es posi en marxa, l'AC2 se suprimirà aquesta línia 56. Quan comencin a circular els Redbus de la línia h se suprimirà l'actual línia 74. D'altra banda, aquesta nova xarxa d'autobusos obligarà a modificar la circulació d'alguns carrils. I han de dir que aquest divendres s'obriran les portes de la Fabra i Coats per exhibir les obres que hi ha. La transformació de l'antic recint industrial de la Fabra i Coats és un projecte de llarga durada, però ja en comencen a entreveure els seus primers resultats. Així es va afirmar en la comissió de seguiment del dilluns passat, on es va afirmar que a finals de març o principis d'abril les quatre entitats que s'allotgen al dins el complex podran estrenar l'espai per les entitats. Són quatre les entitats que disposaran de renovades instal·lacions, l'Associació d'Amics de la Fabra i Cots, la Federació Catalana d'Escax, l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars i la Fundació Àmbit. Los técnicos del distrito van a comentar que, malgrat un petit retard, las obras de esta del proyecto están cumplidas en sus términos, explica un de sus asistencias a la comisión, Juan José Moro, President de ASEM Cataluña. Doncs, tal com hem dit, eh, aquest divendres el Fabri Coats s'oferirà unes jornades de portes obertes i les portes s'obriran a les 4 de la tarda i estan convidats tots els veïns, ja que l'entrada serà totalment gratuïta. D'aquesta manera, d'on es podran visitar les millores i les obres que s'estan fent a l'antiga fàbrica de la Fabri Coats. I d'aquesta manera, doncs nosaltres que al final del nostre repàs diari de notícies d'actualitat, Ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè avui és dimecres. I els dimecres, com ja sabeu, aquí el que passa és que muntem la nostra particular tertúlia per tal doncs, que tothom eh, pugui doncs, donar la seva opinió. Ara el que sí que ens agradaria és donar-vos el nostre número de telèfon, que és el 93 345 54. i a través d'aquest número de telèfon us podeu fer arribar el, els vostres dubtes, queixes i suggeriments. Ara sí, fem una petita pausa i tornem. He vist un aviom que t'envolta però tu no la veus La música sona és la música dels estels Amor Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada i nosaltres continuem el nostre programa perquè tenim amb nosaltres doncs, a diferents plouradors que ara mateix doncs, l'Anna Presa ens presentarà. Hoy nos acompañan Mireia Gutiérrez, comunicadora de Radio Trinidad Vella. Buen día. El Gauden Sastre, BI voluntario y social. Buen día, buen día. Y el Joan Frances Albarrazin, director y presentador del programa Dosis Recomendada de esta casa. Buen día a todos. Y bueno, yo misma, Ana Presas, que soy colaboradora también de esta emisora. Hola, buen Buen día. Molt bé, doncs uh, presentats tots ja, ara ens posem uh, en marxa i és que hem de dir que diverses associacions catalanes del món de la cultura i els espectacles han convocat una manifestació en contra de les retallades econòmiques a la, a la cultura que tindrà lloc aquest proper dia 21 de març a les 7 de la tarda davant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Els convocants s'han aplegat en una plataforma sota el lema No retalleu la cultura a través de Facebook estan elaborant Exacte, no ens reteu la cultura i a través de Facebook estan elaborant un comunicat obert en què es lamenten que la cultura doncs, no sigui vista per les administracions com una inversió fonamental per la societat. El comunicat assegura que retallar o estalviar en cultura és un greu error i que ens farà més pobres, ja que el desmantellament de part del teixit industrial, cultural o la retirada d'inversions per la recerca frenarà la competitivitat doncs no sé com ho veieu el Gauden suposo que en el tema de la cultura també deu saber força al respecte no? a veure, el tema cultural com el tema inclús o sigui, m'agradaria gosaria també a dir-ne la, la recerca en el, bo, i l'aplicació de les de les energies renovables i, i també invertit en el tema de la, de la conservació de la natura havia de ser l'eix principal eh, de, de qualsevol eh, tipus de recuperació econòmica que hi hagués perquè l'única manera que, que hi ha de poder tornar a recuperar una mica el, el procés de creació de llocs de treball penso que és estimulant sobretot el tema de, de la iniciativa Eh? En l'aspecte intel·lectual, perquè eh, realment industrialment nosaltres no tenim un teixit en què puguin recolçar el, el poder crear puestos de, de treball. Eh? Mm -hmm. I, I si això comencen a retallar o si sigui, és, és allò de que s'ha de veure ben clar on és la, eh, dels diners que hi ha eh, públics, s'ha de veure ben clar que hem de, hem de mirar com si fos l'economia d'una casa. Si l'economia d'una casa tu eh, retalles d'alò que per exemple si par no sé dels mitjans de poder obtenir més més més serveis o més per la per casa teva pues, realment no els tindràs mm -hmm. I, i jo penso que que això havia de de d'aplegar una sèrie d'iniciatives en les quals desenvolupessin molt més el tema aquest o sigue aquests tres eixos eh. Mm -hmm l'ensenyament i la cultura eh? després el, el tema de les energies renovables i el tema de la conservació de la natura mm. per això que aquests tres temes que són precisament el, els temes més més punyents que tenim eh? perquè precisament no sigui l'ensenyament és on estem més baixos a nivell europeu i el tema de la, de, de la conservació de la natura eh? que no realment s'està fent molt poca cosa i que ahir en aquest aspecte, en aquest, en aquest tema es podien crear molts puestos de treball eh? que realment o sigui, eh, dinamitzaria a més que donaria més coneixements i a la vegada eh, aniríem amb un respecte a la natura i a un tema que, que realment o sigui que no és el creixement a base de, de, de, de produir i produir com hem d'anar a, a un creixement racional eh? penso que hem d'anar a un creixement que realment sigui eh, tolerant en el medi ambient eh, i que per això calen molts esforços per esbrinar de quina manera podem anar creixent sense malmetre i deixant als nostres eh, fills un mitjà ambient que sigui realment habitable, perquè el pas que hi anem no, no el podrem deixar, un ambient ambi habitable. Doncs, en Francesc, sembla que l'administració es, està... no està, no està d'acord amb això i per això doncs, aquestes entitats han sortit al carrer. Mm. Clar, és que estem en crisi, saps? Mm. Sí. Sí. Sí, saps estem en crisi i quan el, el president de la Generalitat va entrar eh, al govern no, ja ho va dir, que s'havia de, de retallar i, la, i les retallades no són agradables per ningú. Mm -hmm. és a dir, si retallem per la sanitat ens queixem sí. o no mm -hmm. si retallem pel, per educació i cultura ens queixem mm -hmm. si retallem en infraestructures ara diu que la, la línia 9 del metro doncs hi haurà algunes estacions que no es poden fer sinó que s'hauran de posposar uns quants anys mm -hmm. ens la també. i la 5 va. ens queixem és que no agrada a ningú però si hem de retallar, s'ha de retallar. Bueno, però, però eh, és que igual que en una economia ah, domèstica... A mi no m'agrada, no eh, que retalli. No, no, no si a mi tampoc. Però jo dic, igual que en una economia domèstica, tu, per exemple, eh, dius eh, tu tens, imagina't en una economia domèstica normal d'una família i que digui, pues eh, eh, el nen o, la, o el jove aquest ha de fer un, un màster eh, i, i dius no, no, és que com que no ens arriben al màster no no el fa. Què estàs dient? Que realment, o sigui, no estàs fent una, una, un sacrifici, o sigui, podria ser que, que, que... O sigui, jo el que dic és que s'ha de mirar molt bé eh, on van els diners. I que precisament, o sigui, retallar per retallar. Que, o sigui, retallar és necessari, sí, però que hi ha aspectes que s'han d'estudiar molt més. Sí. per la retallada, i que realment s'ha de mirar molt. Sí, però eh? mira, eh? El, el, el mateix argument que tu estàs donant ara, si el Jordi en comptes de llegir una notícia que diu que retallaran per la via d'educació hagués dit retallaran per la via de sanitat, el teu argument també l'hauries pogut dir de la mateixa manera, perquè la sanitat sí. és, una, és un àmbit bàsic i essencial per la ciutadania. Clar. Eh? Per, per tant, a veure, ja ho sé, si, si estic d'acord, però és que hem de retallar o no? Si hem de retallar... Però a que em crida l'atenció, per exemple, jo parlo a nivell estatal ara, però que es doni un, un terç, tres vegades més de diners de l'estat públic a l'exèrcit, per exemple, que a ensenyament. Jo crec que s'ha de mirar quines coses per mi serien més importants o menys, igual que sí, diu sí. el Gauden. Jo, jo el que em pregunto és si la Casa Real se li ha retallat el sou. Que que sí. pregunto, eh? no sé, eh? hi ha un 5% se, se ha pos... un 5% ara que li hem sí. posat un ascensor nou a dintre veure... dalt a, a la casa real ah carai sí, sí. Ah. això és el que és, bueno, però, deia l'altra a veure, el, el, el que jo vull dir sí, no, estic amb tu, eh? estic amb tu. Vull dir, hi, ha, hi ha coses que són absurdes hi ha coses que són absurdes però els diners són els que són Sí, sí. Però... I, mentre, I mentre Catalunya no disposi, com ja vaig dir una, en una tertúlia, no disposi dels recursos suficients, ja no que ens donguin. No, no. No, no hem de demanar res. Només els nostres. Mm. És a dir, si nosaltres poguéssim disposar dels nostres diners, mm. no hauríem de retallar ni un duro. No, sí, sí. no hauríem de retallar ni un duro. Però, noia, estem on estem i ens passa el que ens passa. Mm. Doncs abans parlàveu del, del tema de la sanitat. Nosaltres abans hem comentat el tema de, de la gent gran del bon pastor i és que els veïns esperen amb impaciència la inauguració de la residència per la gent gran del bon pastor i s'hauria d'haver obert al novembre, però l'equipament, tot i està totalment acabat, no s'ha obert perquè l'edifici encara no té llum. Veus? Sí, sí. I Endesa doncs, eh, diu que... Bé, bueno, la Generalitat diu que Andrés és la responsable d'aquest endarreriment perquè no ha connectat a la xarxa al el cable elèctric. Sí, o sigui, això és una cosa que, que, que, és, que és impensable, eh? que, que no és, no és depurint responsabilitats eh? d'un de, de fet tan, tan greu que, que és endarrerir una, un, un servei que havia d'estar en funcionament i penso que abans, eh? perquè precisament, o sigui, jo he estat endarreriment eh, cada dia no però dos cops a la setmana anaven a la piscina que està davant de, de, sí. de on està aquest edifici mm. i aquest edifici està acabat ja eh, i entregat eh, mm. eh, en el mes de, de maig passat i resulta que totes les coses a l'equipament i primer van dir que, que no hi havia mm, empresa que es, es fes càrrec de la, de la gestió de, de eh, d'aquesta residència després ara és, és la llum jo penso que hi ha coses que són que, que, que això són punyents eh? que són coses que, que ens costen uns diners i que estiguin ahir eh, inclús malmetent-se només per la, la incúria i, i la desidia d'aquesta de, de gent que l'havia de, de, de fer perquè és, és intolerable eh? que una cosa d'aquestes que diguin ara que, que si la culpa és d'endessa que si la culpa és de, de, de, de qui sigui Eh? això no és no és, no és, de, no és de recibo uh -huh. aleshores hauríem de calcular bé on posem els diners a on retallem on tot no sí, no sí, i penso que, que és precisament o sigui el que jo estic dient o el que a mi em sembla que, que, és, que és, eh, és és el més raonable primer fer un diríem eh, realment una valoració on van D on, d'on traiem els diners eh? que si traiem d'aquí o traiem de l'altre costat I, i en principi eh, això havia de ser tenint uns criteris precisament d'eficiència en quant a la, al, al principal problema que hi ha actualment que és la creació de llocs de, de treball que és el que més necessita ara la població si ara preguntessis a, a, a a tota la població, el 90% de la, de la gent diria que el més necessari és precisament el, el crear llocs de treball. Uh -huh. si, no creem, eh, si no es creen llocs de treball, però per crear llocs de treball s'han de crear llocs de treball, no que sigui, per exemple, que no, no dic que no s'hagin fet, eh, per exemple, per, per, per guarn, eh, arranjar els carrers, que s'han fet, però que totes, tots aquests diners, si en comptes d'anar en aquest tema, que sí que és necessari arrenjar els carrers, però que pudeu que, que sense el, eh, amb el carrer una mica menys arrenjat, però eh que sí que és més necessari que s'haguessin creat amb aquests diners eh, puestos de treball eh, que s'han deixat de crear. El que, que crear llocs de treball amb diners públics no, no, no, si és que jo n'estic... És, és una mica complicat, perquè... Per què? Sí, perquè, perquè és veritat que l'administració pot crear llocs de treball. Sí, Però bàsicament, qui crea llocs de treball sí, és la iniciativa privada. Val? Són les empreses, però petites i grans. L'administració la, sí que pot crear alguns llocs de treball, però perquè l'administració crea llocs de treball és molt millor que sigui la, la, la, el sector privat. El sector privat és el que pot crear llocs de treball i, en conseqüència, Crear riquesa. Crear riquesa? A, a, a veure, l'administració no crea riquesa. Ah, no? No. Sí, doncs... Si reparteix serveis, per tu no és... No és a, a veure, per Perdó, mi, perdona. crear riquesa eh, és, és realment... El que, Per exemple, eh, tota la població es benefici. Per mi la riquesa no està en, en dir-ne... És que el, eh, diríem, els resultats són més grans. Eh, o el, el, el balanç és, és positiu... Sió en, re, en què realment hi hagi més benestar. Per mi eh, s'ha de mirar globalment i més enllà de, de la, de, dels beneficis particulars. Però sí que és veritat que, la, que les empreses públiques, pues clar, com que eh, els diners van a parar directament a Ienda, pues no, no creen riquesa. No creen riquesa perquè no ho si sigui, en, en, en, en realitat no cotissen en, en, en borsa ni, ni coses d'aquestes, però, però bueno, però sí que cotissen en, en el sentit de que reparteixen els, els beneficis i això per mi és molt més important que no pas que, que, que tota la societat estigui eh, eh, eh, sota el, el, el, els diners d'aquestes inversores i d'aquests bancs, eh, que són els que realment estan collant a, a la població i que estan creant uns puestos de treball Eh? que cada vegada van amb menys reivindicacions laborals i penso que això és una de les reivindicacions més grans que hi ha en aquest país que realment, o sigui, hi ha una fiscalitat justa i que, que tothom eh? pagui pel, pel, pel, pel que cobra i pel que per percep de beneficis o de, o de, de, de rendes de treball. I, I això, mentre que no es feia això, precisament, o sigui, estarem sempre en, en el d'allò. Ah, és que ara resulta que no hi ha diners. Però per què no hi ha diners? Perquè no es fa una fiscalitat justa i resulta que a els que més reben no tenen, no tenen, o els que més guanyen, eh? no tenen eh, el, la mateixa fiscalitat que tenim nosaltres. La fiscalitat, per exemple, les grans fortunes i les grans eh, eh, diners, estava abans en 56%, s'ha baixat al 36. Fixe? Ai, tenim un 20%, un 20% que se'ls ha baixat la fiscalitat. L'argument és deia, bueno, però és com que són quatre, eh, mal més que, que eh, eh, siguin 40 milions als que eh, dirian, "No us pujen la fiscalitat que no vais que, en conseqüència, tindrien més, més, més diners que no pas baixant els altres. Però és que també els, eh, pujant els altres també tindrien una mica més de diners, dic jo. Eh? I a més, o sigui, hi ha altres mesures que, que realment a mi és que m'indigna el dir-ne que, que no hi ha diners per culpa de que una decide... I a més, o sigui, en aquest govern que actualment està a la Generalitat, el, la primera mesura que s'han plantejat és baixar, o sigui, suprimir l'impost de, de, de, de sucessions. Escolta'm, això és, és com qui diu, mira, eh, com que, eh, o sigui, regalarem eh? o sigui, aquests diners, però per què? Ah, el, el de sucessions i el de donacions. Mm. Per, per què nassos? Jo, per exemple, bueno, no, no dic la meva situació particular... Per, per però... perquè, és, perquè és un greu jo comparatiu. Un gràcia comparatiu, però bueno, Clar. però, però eh, escolta'm, si aquí eh, nosaltres... O sigui, el, que no, el, que, el que no pot ser és que només sigui Catalunya que tingués impostos, no? Pues, pues, diguem al revés. Sí. O sigui, ah. reclamant que la resta de, de l'Estat la resta de l'Estat tingui la mateixa fiscalitat. No, no només aquí. Jo reclamaria una fiscalitat igual que a tots els països europeus, perquè ah. nosaltres per tant, eh, l'economia sí, sí, es, es regeix sí. per uns uns criteris d'altres europeus, per de tots els interessos europeus. I aleshores, leshores o sigui, anirien aquí, eh? perquè per exemple, doncs, eh, eh, a, a, no sé, a països de eh, països nórdics tenen una fiscalitat, nosaltres tenim una altra i cadascú té la seva. I, i això només que és un nimbolic, eh? Que havia d'haver hi unes regles molt, molt, molt clares per a tothom i si és tothom, s'atendria a les qüestions. Que, que aquí, eh? diuen el, el 40% per tot, tant rentes de treball o, o, o fins a un, un barem i coses d'aquestes I, i ja està i penso que, que aquí s'acabava la història aquesta de que no hi ha calés no hi ha calés perquè no eh, eh, s'ha suprimit, suprimit l'impost de sucessió a, tota, a totes, a totes uh -huh. gairebé totes les comunitats excepte aquí a Catalunya després què més? el, el, el com en aquell del bienes del, del patrimoni sí, l'impost del patrimoni mm. perquè s'ha tret l'impost del patrimoni i aquest ho atret jo ho dic eh? el, el, el, el govern socialista actual eh? ho ha tret. quan es veu ben clar que, que, que realment o sigui, tot això són eh, menys recau, recaptació fiscal mm. I, i perquè també es va baixar el, el tram de les grans fortunes durant aquest el mandat de, de, de l'actual s'ha baixat inclús els trams aquests jo penso que és, és i després tota la parafernàlia aquesta de, de, de la conciliació salarial coses d'aquestes que només és per eh, realment que l'empresari tingui més facilitat per despedir, despedir la gent i, i tenir unes condicions laborals totalment eh, al seu a, a, les, a la mida de les, del que ell vulgui guanyar. I, i amb això jo penso que' és siis de clar. Hi ha un part pucc estar d'acord amb tu. Ara a l'empresari és clar que cal sí, de tenir mans, mans lliures per poder acomia de la gent. És sí. mm. clar que sí? Bueno, clar que, que, que sí. naturalment a veure l'empresa l'empresa un empresari sí. arrisca els seus diners sí. o els diners de diversos accionistes sí. per fundar una empresa. I quan hi ha ja treball, contracte gent. Yeah, eh? Si no hi ha treball, o el treball re es redueix, què ha de fer? Menjar-se el... Oh, les... no, no, doncs els val. ha d'acomiadar. Els ha d'acomiadar-ho. Ja val, està. Però, però, que, tu, però, però... Tu, que tu em diguis, Gaudi, un moment, que tu em diguis un treballador ha de guanyar un sou digníssim... Digne? Ja està. No, no, no, no direm una, una, una quantitat. digna això, això de, de que hi hagin treballadors que, que guanyen 700-800 euros això és una... Això és un, en fi, no, no hi ha nom no hi ha nom aquesta eh? no hi... és, és, uh, és la, la norma actual ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, una vegada el treballador aconseguís guanyar un sou digne un sou just l'empresari aniria absolutament tota la llibertat per de la gent bé, però això... perquè si no, Mira, perquè si no estàs acollant a l'empresari i estàs desincentivant de que inverteixi i crei més llocs de treball. Per què? Perquè, evidentment, aquest empresari, en comptes d'ampliar la fàbrica, per dir alguna cosa, què farà? La fàbrica que vol ampliar la posarà val, a Mailàndia. Bé, però jo et dic una cosa. Que... Sí, sí, sí, sí, jo entenc. Ja està, ja està. O sigui, l'empresari ha de tenir llibertat per contractar i per... Mira, el paradigma de la llibertat de l'empresari és als Estats Units. Sí. O sigui, tu avui treballes i la setmana que ve diuen, senyor, al carrer i al carrer. Bueno, i quina taxa d'atur tenen allà? No. No no arriba, sí. no arriba al 10%. Sí, bueno, és, bueno, és que jo crec eh? que per això tant... és, és el problema principal d'aquí, perquè és el que passa. Eh, Espanya i Irlanda són els països més endeudats aquí a, a Europa. I, i endeudar-se, o sigui, sea, no, no està malament, perquè... Eh, Estats Units és un dels païs més endeudats del món, però no hi ha la tasa de desemple, o sigui, sea, és el que passa que aquí, a, a, als Estats Units hi ha, hi ha empreses que van a, a invertir aquí, no? Aquí mm -hmm. solament venen a invertir, però en pisos per, a, per jugar per, sí. per l'estiu. O... Exactament. Mm -hmm. I això jo crec que és el, el gran problema, que tenim una doble, un doble fil, que a més que estem molt endeudats, a més, no tenim jocs de treball. I, i, saps, I saps quin és el problema bàsic de tot això? És totes aquestes grans normatives i grans dificultats per tal de, per exemple, crear una empresa. Jo, per exemple, tinc un llibre que, que hi ha un rànquing de que eh, hi ha països que amb 5-6 dies tu pots muntar una empresa. A okay. Espanya, em sembla, és un, un mes i mig. Pots és a dir, tota tot, tot sí. aquesta legislació sobrera que tenim evidentment s'incentiva ara la Piaggio s'emporta a Derbi a Itàlia per què? home, és normal, Piaggio és una, una empresa italiana, va a comprar en el seu dia va a comprar Derbi i ara s'emporta la producció allà per què? home, és normal si allà els hi surten més els números a més, a Itàlia hi ha parats també, eh? per tant, si és una empresa italiana ara, és normal sí és sí, clar que si jo treballés a la, a, a la Derbi aquí a, a Martorelles, és clar que estaria emprenyat. Però a veure, jo no som ni treballador de la Derbi ni empresari de la Derbi. I miro la cosa d'una manera crec jo, objectiva. L'empresari busca el seu benefici sí. com cada qual de nosaltres, sí, perquè sí. nosaltres vivim a un determinat lloc. i veritat que no ens eh, concernim a les botigues del costat. És a dir, si tu t'has de comprar una sabata, i a la botiga del costat de casa teva et costa, jo què sé, 100 euros, i tres carrers més allà et costa 80 a la mateixa sabata, oi que aniràs a la de 80 euros? Mm. Sí o és normal. Doncs l'empresari també, si té uns costos laborals molt més baixos a un altre lloc, és normal que l'empresari se'n vagi allà. I si allà té menys legislació que l'encutilla és normal que se'n vagi allà o sigui, és, és el Basis. que jo et deia que hem d'anar a, a una igualitat en la fiscalitat i en, les, i, en, i en les regulacions laborals perquè és clar, el que tu estàs dient si, si el Berlusconi té eh, més eh, afavoreix més eh, l'empresari eh, en aquest aspecte pues, se n'anirà cap allà, sí, a, a Itàlia I, i jo el que estic dient és que precisament, o sigui el que tu deies efectivament, ha de poder tenir la, la llibertat de poder dir-ne eh, que a partir de demà, com que jo no puc eh, no tinc beneficis he de despedir-te, molt bé però aleshores, o sigui mentre que s'està guanyant eh, hem d'anar de, de, de, eh, omplint eh, el dipòsit perquè en el moment en què vinguin les, les males les, les resultats negatius aquest senyor pugui dir-ne eh, si vostè Eh, pot despedir els seus, els seus treballadors perquè nosaltres eh, quan vostè tenia uns beneficis hem recaptat de la fiscalitat d'aquests beneficis hem recaptat el suficient com perquè vostè tingui el privilegi de poder despedir o tingui la, el, el, el, el, el, el dret a despedir però és un privilegi eh, bueno, el de, el de, el, el, ja t'he dit el dret a despedir als, als treballadors, perquè ara veiem que, no, que no té beneficis. Però mentre que vostè tingui beneficis, eh, ha d'estar pagant, jo és el que estic dient, que pagui eh, en, en funció dels beneficis. Eh. Uh -huh. I, ja. i, i, I això, eh, que vagi eh, dividit en, en, en aquest aspecte de dir-me, bueno, mira, tot el que hi hagi de la producció de, de qualsevol producció, ha d'anar-hi principalment per continuar diríem que als llocs de treball eh, de tot aquest benefici Hissenda havia de fer a, havia de fer apartats i dir-ne mira, com que això ve del rendiment de, de la producció tot això pels que diríem els factors que intervenen en la producció m'entens? Part del que, que s'ha recaptat, això va destinat a continuar protegint precisament els factors de, produ de producció Quins són els factors de producció? Els treballadors el, i, la, i les inversions i tot això, però, però que aquí no es desprèn de que com que jo eh, eh, no tinc unes condicions eh, o sigui, que pugui guanyar eh, més diners que puc guanyar que sé jo si, si me'n vaig a l'Índia eh, pues, despideixo a de tothom i ja està. Entens el que vull dir? Que jo és el que, el que, el que diríem, aniria en contra. Dir que la deslocalització eh, sigui en criteris només de el benefici propi de l'empresa. Però tu també des deslocalitzes. Bueno... Però... De qual nosaltres deslocalitzem. Eh, bé, però, sí. però, a veure... Nosaltres, com a que... consumidors, deslocalitzem. Sí, no, no, no és des deslocalitzar, que sí. sinó que triem. I, i l'empresari igual. Bueno, doncs pues, també és, és normal. A veure, però és que... Perquè l'empresari està en el món, en un món comercial que si no... Per exemple, aquests auriculars. Sí. Si l'empresari els fa, jo que sé, 80 euros sí. i resulta que la competència els fa 70, no en vendrà ni un. A ah, aleshores, què ha de fer l'empresari per venda? Per ser competitiu, per tirar endavant la seva empresa. Doncs mirar de reduir totes les despeses. Totes les despeses I si aquest, aquests auriculars que tenim aquí els pot fabricar a la Índia en comptes de fabricar-les aquí doncs anirà a la Índia a fabricar-la perquè en el sí. món globalitzat que tenim ella ha de competir i ella ha de vendre auriculars per tant, si els fabrica o sigui, aquí no en vendrà ni un hem d'anar precisament a una regulació mínima d'aquestes aquest, d'aquestes desigualitats eh? I... això, això no ho aconseguirem ni en un ni no, en deu anys eh? però, bueno, però, però és que el món globalitzat porta <coughs> això, precisament el que tu dius Eh, que un senyor, encara que estigui guanyant que sé jo, estic dient eh? No. Eh, un 80% com que allà si ho faig, guanyo un 95% deslocalizo i ja està ha de haver-hi una responsabilitat també d'aquest aspecte i tu fas el mateix, i jo faré el mateix no. Sí, no, tu, perdona, tu, si perdona. tu treballes tu com a treballador, tu treballes a l'empresa A sí. l'empresa A et, et paga per dir 1.500 euros al mes sí. demà passat tu rebràs pots rebre una oferta d'una altra empresa de l'empresa del costat, que et paga 1.800 euros. Què faràs? Quedar-te per solidaritat amb el No, no, no, jo estic no? A ver, Bé, oh no. Doncs a com que no ho solucionarem que... amb, amb, amb una setmana, el que sí que us encorajo és que la setmana que ve doncs, vingueu tots aquí a, a tornar a, amb les a parlar. Les eines, amb les eines esmolades. Això. No, no, si no és qüestió d'esmolar de les eines. Si no és qüestió de, de, de no sé, de diferents... Eh, maneres de veure les coses mm. que jo penso que, que s'han de mirar molt, des de molt més lluny de, de, del sí. nostre melic eh? doncs, eh? doncs, que aleshores eh, veiem el nostre melic moltes vegades i no veiem tot el que va per sobre doncs això és bo que cadascú tingui la seva opinió perquè això doncs, pot fer pensar la gent doncs, la manera d'actuar o de fer el, algunes coses no. Molt bé, doncs nosaltres donem les gràcies als nostres col·laboradors, sobretot al la Gaudensastre i a en Joan Francesc Albarrafin, també bé, a la Mireia a Cotia i a l'Ana Presas. I nosaltres, que ho deixem aquí, ara farem una petita pausa i torna tot seguit. Busca el centre dins del teu cap Potser hi trobaràs Un lloc on jugar. I'll see Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs, com heu pogut comprovar, avui estem aquí crispats. S'accelera el, el cor i tot el que sol passar, doncs, a... És el que per, per tal doncs, que vosaltres també des de les vostres cases doncs, us formeu una opinió de tot el que passa en aquest món. I avui doncs, el que fem ara mateix és anar cap a la nostra habitual agenda perquè a la nau i Benop sembla que s'hi fan algunes coses i és que el meu món en blanc i negre parla de silencis. Fins avui Anna Maria Marín Serrano, que és fotògrafa, portarà la seva obra a la sala de màquines de la nau i Benop.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 en blanc i negre, silències que parlen a la nau Ivanov. I no ens movem de la nau Ivanov perquè hi haurà avui un recital poètic que porta el nom de Mahamud Darwish a càrrec d'Abdelaziz. Avui a les 8 del vespre un recital poètic amb el nom Mahamud Darwish al càrrec d'Abdelaziz. L'entrada és gratuïta i és a la nau Ivanov, a la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28.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 pastorava de jove, perdó. Demà, dijous a les 6 de la tarda, a la sala d'actes a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, el conte, les cançons i la malla de les Titellas ens demostren que la poesia és un joc de nens. Activitat a càrrec d'Alfredo Becker, adreçat a la canalla de més de 4 anys. Molt bé, doncs també hem de recordar que eh, al SAT també es fan al altres activitats, com per exemple, Ara arriba l'hora del monòleg alçat, el, el reconegut monologuista Joan Domínguez i l'estrena del nou espectacle de Re Eugenio configuren el cicle l'hora del monòleg. El reconegut monologuista Joan Domínguez i l'estrena del nou espectacle de Re Eugenio configuren el cicle l'hora del monòleg del 8 al 27 de març arriba al teatre un dels respectats monologuistes a nivell estatal, Joan Domínguez i el seu espectacle irònic, agut i sarcàstic. Una mierda. Doncs així es diu aquest títol. Així es diu l'obra que porta en Joan Domínguez al Sant Andreu Teatre i amb la qual doncs, nosaltres ens acomiadem el dia d'avui. Doncs donar les gràcies a Mireia Gutiérrez, novament, per ser a presència aquí en el nostre programa. Molt bona tarda. També a Ana Presas, que també ha estat col·laborant aquí al el a tot un poble d'Avui, a okay. Xavi Álvarez i a la Maria que aviat no sabrem el seu cognom i podran dir parentena amb la qual cosa. Doncs ha arribat a aquest punt, nosaltres que marxeu. A bona tarda.